فاهل الايمان لهم من الذوق والوجد اهل الايمان وتشجي مungu وانايذوق لذة وانايطى ketika kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ketika iman yao mithl ma bayanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqawlihi في hadith as-sahih kama lidhibayanisha muttuma sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahih rawahu al-bukhari asama an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 na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ndiyo kipenzi kwake zaidi ya kila kitu basi huyu atapata utamu wa imani wakadhalika wa kana yuhibbu mar'a la yuhibbu illa lilla ambaye atampenda mwenzake au atampenda mtu hakumpenda illa kwa ajili ya Allah basi huyu atapata ladha ya imani wempende mtu kwa ajili ya imani kwa ajili ya msimamo wake katika dini msimamu sahihi utapata ladha ya imani itakuja wakadhalika wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da id anqadhahu allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar na yule amba kwa atachukia kurudi katika maasi na ukafiri. kama vile anavyokuwa baada mwezingu subhanahu wa ta'ala kukumuokoa kutokana nayo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 kupenda khair kumpenda Allah na mtume wake na kuwapenda ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda haya ni mambo ya khair na kisia mambo mengine ya khair kisha ikatajua shari lazima hili lipatikane la shari la kuchukia shari mtu asiwe nampenda Mwenyezi Mungu nampenda mtume wake kisha mambo ya maasi ya hana, sina neno nalo haina neno la yatakiwa moyo wake uwe ni wenye kuumia na kupata uchungu Akiona kuwa Mwenye Mungu anawasiia, akiona kuwa maasi yatendeka, asiwe ni mwenye kuridhia, huyo imani ataipata ladha yake. Wakadhalika kalla sallallahu alayhi wasallam kama ilivokuja katika hadith sahihi. Dhaqata amal iman. Amepata utamu wa imani, ameonja utamu wa imani. Nani man radhi ya billahi rabba? Ambaye ataridhia kwa Allah kuwa ndiye Mola wake mlezi ambaye ataridhia hilo kuwa mimi sina muola mwingine mlezi illa Allah. Aiyo, wabilislamu dinan na hii dini ya uislamu. Hii ndiyo dini kwangu. Sina lingine. Si Yahudi wala si kafiri. Si fashion yoyote ambayo iko itakuja, mimi sitaki. Nataka kitakachoambatana na uislamu. Wabi Muhammadin nabiyan sina kiongozi mwingine ambekuwa namfuata ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa matendo yake na maneno yake kila ambacho kwa chatoka kwake hilo ndilo kwangu dini basi huyu amepata utamu wa imani na watu watofautiani katika katika utamu huo kunao kuwa utamu wao ni utamu unaozidi asali na kunao kuwa utamu wao wapungua wapungua kwa kadri ya mapenzi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake na mtume wake